Великим начальником Так оце ж він про Михаська Усьо розказав І про Анисима котрий самогонку гонить І ночами хто хоче випить То до нього біжить А та самогонка у його Ні к чорту Ви б моєї самогоночки попробували То тільки б таку й пили Солодка, наче медочок І голова зранку не болить А в того Анисима Хіба ж то самогонка Так, водичка вона ж даже не горить, як її запалить Так от уж про того не сама. усе розказав, ага І про Анжелку вертихвістку Це ж якими людьми нада будь, щоб отак дитину назвати, я вас прошу. Там що мама без ума, що дочка без стида Ось цьо воно таке й виросло, як назвали Це ж помните, кіно було про грахвиню таку чи що то у клубі три рази показували. Там у неї ще чоловіка спалили. Ага, то він про неї усе розказав, про ту безститницю, бо ж таки не брешу, люди. То вона обкрутила Григорія Марущиного, старшого брата, а того сина, але він у неї не від того мужа, що тепер, а від першого. А той перший такий п'яниця був, що страх і сказати. А другий нічого, ага, порядний чоловік». І помагає, і сина любить отого, що вона оженила, а на їхнє весілля у прошлім годі поросякололи. Чи то вже й не год, може й два годи пройшло, а може й три. Але крові було, крові так і юшило, так і... З тітоньки кров уже не юшила. Софія рада була б послухати далі, бо у зливі непотрібних і нецікавих сторонньому вухові просторікувань ловила дуже істотну для себе інформацію. Виявляється, Степан має рідну сестру Орисю, яку в селі називають дурненькою. Цікавість так і розпирала Софію. Але присутність медсестри не сприяла відвертим балачкам. Остерігаючись, аби Ольга не вловила у безлічі безладних слів о тих, що могли б дати поживу пліткам, Софія зупинила хвору в єдиноможливий спосіб. Попрощалася і вийшла. Їй страшенно кортіло погомоніти з родичкою Степана на одинці і лячно викликати джина з пляшки. Відчувала, що втішного почує мало. Як же влаштувати цю розмову, та ще й так, аби вона відбулася без сторонніх, невимушено і не викликала у тітки підозри? Бо якщо такий язичок без кісточок почне перемивати її Софійні кісточки, то не їй доведеться. Ретельна молода лікарка заповнювала листок призначень, відчуваючи марність праці. Тітонька натягнула свої обладунки, обтрусилася на ЧПС, що виліз із води, попрощалася стандартними для хворих словами «наразі дякую» і подалася не в палату, до ліжка, котре насторожено зважувало власну міцність, готуючись до випробування центнером живого сала, а на вулицю, де на неї чекала колгосна вантажівка. Значення отого наразі Софія довго не могла збагнути. Аж потім великомудрий Степан Михайлович пояснив, ця фольклорна знахідка має підтримувати у лікарському серці незгасну надію на те, що настане інший, благословений доктором сочади і домочад момент, коли до відомих з фізики коливань повітря, що сприймається слуховим аналізатором вищезгаданого доктора як звук, додасться вагоме матеріальне доповнення, яке за якістю та кількістю кожен болящий трактує на свій кштал, і з власного незглибимого досвіду Сиво Лисий Буркотун вивів невтішний висновок. Лише 15 плюс-мінус 2 відсотки хворих реалізують слово справою. І мріяти про солодко-шоколадний, булькотливо-градусний чи сиро-сметано-яєчний дарунок.